toga duha da našnji praznik braci sve poziva nas i vo vrijeme daje mogućnost da se pred našim oma ali čistoj i nebeskoj svjetlosti otkrije jedan veličansen prizor. Nažalost, pod ovim svjetskim osjetljenjem on se ne da vidjeti do te mjere da se gotovo potpuno izgubile svijest o postojanju nebeskih sila. Ako postoji u nekom slučaju, mada presa ovoga svijeta dobro radi svoj poseo tako da je malo onih koji prežive taj pritisak mentalni, ako ima neko da je opstao, ta njegova predstava je nakaradna, pograšna, lažna, pa se postavlja pitanje da li je bolje da nema nikakvu predstavu ili da ima takvu lažnu. A samo u crkvi Hristovoj, u crkvi gdje Angel zajedno sa ljudima Pjesmu Bogu uznose Sačuvano je čisto učenje I u čistoj svjetlosti Blagodati Božije, Možemo da sagledamo A evo i ovaj praznik nas na to poziva Tu divnu istinu O postojanju nebeskih Voinstava. I zaista, baš danas razgovarajući sa jednim čovjekom koji iznosi neki svoj problem i pokušava gordo i po pravilu palog i gordog čovjeka sam da ga rešava, ili uz pomoć njemu sličnih i upadu zajedničara, Istih ljudi, bolesnih i ograničenih Iznosi i problem, pokušava da ga riješi I kad mu rekao smo da Pored njega Postoje i angelske sile Koje su vrlo zainteresovane da njemu Njegovim bližnjim i uopšte svakom čovjeku bude bolje. Ne samo da bude bolje na kratko pa onda da umre, nego da mu bude bolje, pa sve bolje do onog trenutka kad postiže onaj nivo vječnog blaženstva. I e angelske sile, angelska vojinstva svima nama braće i sestre da do toga dođe pa kad reko smo tom čovjeku da imaju i serafimi ne jedan serafim ma da i je jedan poprilično moćan poprilično moćan recimo samo za arhangela Mihaila kakva mu je sila od Boga predana kakve moći A nije samo među Serafimima, ima ih još. Gavrilo je uz njega i drugi od Serafimskog roda i čina. Pa onda mnogo oki heruvimi, velike sile, moćno znanje, moćno sagledavanje. Pa onda prestoli, pa gospodstva, pa vlase, pa načalo, pa sile, gospodstva, arhangeli i angeli, ogromna sila, braće i sestre, a sva potčinjena sili Božijoj, sili čovjekoljubilog, sili ovaproćenoga Boga, svi njemu službi i čovjeku i njegovom spasenju. Pa onda, rekavši ovom čovjeku, i nas, podsjećujući na to, vidimo kako smo zapravo nespremni, a nespremni jer smo gordi da uopšte razmišljamo na taj način, da postoje angeli koji služe spasenju roda ljudskog. Duhovi koji služe, duhovi koji se služuju I zato gordost ovoga svijeta Taj bolesni čovjekocentrizam Koji isključuje sve što nije čovjek Sve što nije bolesno, sve što nije gordo Sve što nije strasno, sve što nije smrtno Sve što nije troležno Sve što nije važno. taj satanizam prevejan je lukavim koji ne da čovjeku da prihvati postojanje bilo kog drugog do njega smrtnog i prelašćenog. Ni Bog da postoji, ni majka Božja, sem onako kako mi hoćemo, a vidimo kakvi su to bogovi, majke Božije tamo i nema više, Svetitelja nema, sa jednim protestantom, mučenikom, jadnikom, bijednikom, ovo kad kažemo bijednikom ne osuđujemo čovjeka, nego zaista u bijedi, kao što su i mnogi naši pravoslavni, samo kršteni u pravoslavnoj crkvi, ali po vjeri životu daleko od pravoslavne crkve i vjere, uopšte ne vjeruje da postoje angelske sile. Ne on, nego kompletna njegova družina povjeri. Uopšte ne vjeruje u postojanje angelske sile. Znači ne postoje. To su neke pričice, neke basne. A da ne govorimo o svijetu koji je potpuno onako svinski zaronjen u zemlju i traži hranu ispod U mraku zajedno sa krticama njemu ne pada na pamet da odvoji i minut pažnjima, kakav minut, i malo pažnje da odvoji i posveti tom pitanju i toj čudesnoj mogućnosti da postoje i angelske silu. Onda upadamo u jamu, braću i sestre, još goru jamu, da dozvoljavamo mogućnost postojanja nekih viših inteligencija, nekih inteligencija koje se tamo kreću nekim drugim sistemima i voze nekim letećim objektima, NLO fenomeni, vanzemaljci, Evo čujemo da se već i ta kampanja pokrenula da će nam spasenje doći od njih i tako dalje i tako dalje i mnoge druge obmane, iz obmane u obmanu, iz prelesi u preles. A evo crkva Božja, majka naša, stu i tvrđala istine, moćno, u sredi tog mraka i te magle lažne ulazi i obasjava nas ovom svjetlošću ovog praznika. I predstavlja, ajde nazovimo to tako, pošto je i nama mnogo što odloga nepoznato, predstavlja nam angelske sile, pa nas upoznaje sa e, Njih devet činova sa jerarhijom angelskih sila. Pa oni najveći, Serafijmi Bogu najbliži i oni najniži u toj jerarhijskoj leslici, angeli, koji nam prenose informacije sa tih visokih nivoa i prenose nam tu svjetlost. I otkrivaju nam razne tajne I uvode nas u poznanje istine A sve silom i blagodac u kojom dišu I kojom jesu angeli sveti i svijetli Zato je mnogo važno da današnji praznik iskoristimo i da zaista to je svabo svakoga od nas, to možemo brzo da primijetimo, ništa lakše nego taj nedostatak primijetiti koliko mi zbog naše gordosti i tog neprestanog okretanja oko sebe dok izađemo iz onog kaveza egoizma nama braća i sese život prođe Mi ne možemo da se upoznamo sa angelskim silama, a ne upoznavši se sa njima, mi ne možemo ni molitve da im uznesemo. I onda nam tako dani prolaze u mukama, tugama, strahovima, sumnjama i tako i propadamo i u vjeri i u nadi do ljubavi gotovo da nismo ni došli. I na žalost sve manje nas dolazi i ulazi u to polje ljubavi prema Bogu i prema bližnje. A jedan od uzroka, ne jedini, ali jedan od, jeste nepoznavanje i nepriznavanje angelskih sila. Za razliku od nas, braći i sese, treba znati da se i Majka Božja I sveti apostoli, i svi svetitelji nisu tako ponašali. Vi i sami znate, ili bi trebalo da znamo, da je majku Božiju, ajde krenimo samo od nje, da idemo dalje, to je dovoljan primjer. Arhangel Gavrilo pazio od prvih dana, od prvih trenutaka. Arhangel Gavrilo hranio. Arkangel Gavrilo pratio, pratio je sve do njenog svečasnog uspenije, pratili su je ne samo Gavrilo, nego sve besljelesne sile. Znamo da je bilo divno angelsko pojanje u onoj svečanoj i presvetoj liti sa njenim presvetim tijelom. Pri njenom svečasnom usnuću da se čuva predivna angelska pjesma. Svi angeli su bili sabrani na danu uspenije presvete bogorodice. Pa onda ona čuvena pjesma koju do dan danas u crkvi neprestano pojemo dostojno jest. Ko je nju ispjevao? Angel, konkretno Arhangel Gavrilu. Pa onda onaj bilji angeo Mileševski, koji je zapravo angeo Vaskrasenja po predanju sam arhangel Gavrilo. Pa mnogi i mnogi drugi, ko se je javio Zahariji, otcu Svetoga Ivana Krstitelja. Ko je pjevao kad se gospod rodi u Vitvejemu zajedno sa pastirima. I da sad ne nabrajamo... Nedostalo bi nam vremena da nabrimo sve situacije kad su se angeli javljali A mi danas, odvojeni od crkve ili samo površno u njoj prisutni Uopšte ne uzimamo u obzir da oni nisu pomarli Nego da su tu kao onda, tako i danas Spremni da reaguju, spremni da pomognu I koliko nam pomažu, a da mi to nismo ni registrovali, da toga nismo ni svjesni, a zbog te nesvijesti dolazi do neblogodarnosti, a neblogodarnost stvara sve veći zid između nas i onih koji nam pomažu, pa se to prenese sa angela i na Boga i na Majku Božu i onda se nađemo u jednom mrtvom prostoru teškom prostoru gdje nikakve blagodarnosti nema gdje se hvala i slava uopšte uznose trojičnom gospodu kod nas nikakve slave, nikakve pjesme, nikakve pohvale gospodu i Majci Božoj A kod angela, kod svih angela, neprestana slava, neprestana pjesma, neprestana hvala i blagodarenje. E to je, braći i sve sve, zid između nas i svetih angela i svetih ljudi. Oni neprestano slave, a mi nikako. Nego samo čekamo taj trenutak Da nas neko proslavi, da nas neko pohvali, da nama neko slavoslovlje ispjeva I onda sigurno da na to ne najelazimo I onda upadamo u tugu, upadamo u depresije, bolesti I na kraju samoubistva i ubistva Čemu se samo džavo čovjekomrzac raduje Zato bi ovaj praznik trebali da prepoznamo kao veliku mogućnost Aranđelov dan, dakle ne samo Orhangel Mihajlo, iako je on na čelu bestjelesnih sila, ali nije jedini, to je mnogo važno, a mnogi to ne znaju, najveći i prvi od njih, ali ne i jedini. To su, braćo i sestre, bezbrojne angelske sile. Tu se broje ne zna. To što se broje ne zna, Bog ga zna. Bog zna broj zato što ih On stvorio. A među njima vlada savršeno jedinstvo. I savršena božanska harmonija. Potpuni poredek. Tamo vlada savršena poslušnost Kako reče jedan ruski starec nedavno za angele, da oni slušaju gospoda onako kako kaže, tako bude. Ako gospod kaže pravo, oni idu odmah pravo. Ako kaže desno, oni idu odmah desno. Nema nikakvih zavijanja. Ići ću tamo, ali ići ću ovuda. Ne. Nego baš tako kako gospod kaže. Apsolutno I savršeno poslušanje volji Božje. Poslušanje slobodnih angela, jer znamo, braće i sestre, evo i u ovom svetom evanđelju, projavljuje se sloboda angelskih sila kroz pad satane i one trećine angela koje je povukao sa sobom u preispodnju i u tamu grobnu. Tako da služenje svetih angele je služenje slobodnih umova angelskih, služenje u ljubavi, a ljubav ne može da postoji bez slobode. Tako i mi svoju poslušnost gospodu treba da projavimo kao slobodna bića i da se ugledamo na svete te da riječ Božju, i volju Božju utvorimo temeljno i što je moguće, brže. E sad se otvara pitanje, braćo i sestre, i sluti odgovor. Zašto mi do te mjere ne osjećamo prisustvo angelskih sila? Zašto smo došli do toga da mnogi uopšte ne razmišljaju o njima? Kao da ne postoje. Zbog toga, braćo i sestre, što nam je i sam Bog, ploploćni Bog, car angela, izmakao iz videa. Mnogo smo se udaljili od njega. Postao nam je nebitan. Njegova sveta riječ gotovo da se uopšte ne poštuje. Njegova sveta riječ gotovo da se uopšte ne čita. A da ne govorimo o tome da neko pokušava da živi po njoj. E vidite, braćo i sese, angeli, sveti angeli koji imaju apsolutno poslušanje Bogu, koji su pjevali kad se rađao u vitlejemu, koji su slušali njegovu riječ kao najveći dar Boži, ne samo ljudima, nego i njima, jer i oni su ga, braćo i sese, uopočeno prvi put sagledali slušali njegovu riječ. Do tada su imali jedno druga, drugačije opštenje sa njim. Tada, gledajući govoproćnog, to je za njih bilo veliko čudo, gledajući kako usta otvara, jedva su čekali da čuju svaku riječ koja je iz usta njegovih. Svaku riječ. I do dana današnje ona odzvanja o njihovim umovima. A onda... Isti ti angeli gledaju nas, zbog kojih se gospod ova protio, nije zbog njih, nego zbog nas. Zbog nas, zbog kojih je usta otvarao i riječi izgovarao i priče, kao i ova priča o kukolju i pšenici. Mi to sve ignorišemo. E onda angeli, braći i sestre onda se povlače. Oni ne mogu da podnesu taj smrad neblogodarnosti. Čovjek koji ne poštuje riječ Božiju smrdi, braće i sese. Usmrdi mu se duša. Usmrdi mu se um. Usmrdi mu se i raslabi mu se ucrvlja mu se volja od raznih strasti. I onda i propuši i propije se I evo danas imađavo džavo čitav koktev raznih vakcina za pacove, pa onda ušmrkava, fiksa se. To je sve, braće i sestre, ucrvljana volja. Osjećanja puna mržnje, zlobe, zavisti, svega ono gordosti, sujete, tuge, svega ono najgore. A otkud to? Zato što nema čiste vode nema čistog vazduha nema istinite svjetlosti i onda čovek ne može a da se ne usmrdi da ne počne da se raspada to je raspadanje a i braće i sese oni ne mogu da podnesu taj smrad ne mogu da podnesu posebno ne mogu da podnesu smrad kojim smrde Hrišćani, kršteni, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kojima su takve mogućnosti date, takva vrata otvorena, a da oni uopšte se ne trude da to sve iskoriste i da uđu na ta vrata. Nego tu na samom pragu Carstva Nebeskog otvaraju vašare, jedu. Čevape, prave ringešpjeve, otvaraju kafane i razvijaju poslove, razvijaju biznis na dverima Carstva Nebeskog i šta sve drugo ne rade. E taj smrad, braće se to je najteži smrad za angelske sile. Zato, nažalost, i mnogi od nas koji smo kršteni, uopšte ne osjećamo njihovo prisustvo, znate u uopšte ne u njihov pristup zašto? zato što angeli ne mogu da, da trpe taj smrad neblogodarnosti i nemarnosti zato je praznik nova mogućnost nova šansa ne da se malo promijenimo nije ovo praznik za male promjene, ovo je mogućnost braće i sestre za pravljanje jednog da ja kažemo mentalnog, duhovnog umno-srdačnog preokreta Da napravimo jednu snažniju izmjenu. A kako? Tako što ćemo povjerovati, a možemo povjerovati jer mi smo kršteni, mi to možemo, samo ako hoćemo, malo da se potrudimo, malo da se zagledamo, samo malo više da se zagledamo, ne treba tu mnogo. Da shvatimo da postoje, braće i sestre, angeli, angelska vojinstva. Bezbrojne sile koje služe našem gospodu, našem spasitelju, služe braći se sese našem spasenju, ali neće da to služenje bude nasilno, neće da nas prepadaju, neće nas straše, nego žele da sve to bude u skladu sa voljom Božijom I u skladu sa crkvenim ritmom života. Zato je najbolji način da se sa angelima povežemo, da nam budu obraćali se od velike i brze pomoći, velike i brze pomoći. Način taj da se vratimo našoj svetoj crkvi, našoj svetoj pravoslavnoj vjeri, našoj svetoj i našoj i njihovoj svetoj liturgiji, jer svete angelske sile učestvuju u svetoj liturgiji se služuju pomažu u oltaru su sa nama dakle se vratimo u liturgiji i tu sa njima da budemo i malo po malo osjetit ćemo neviđanje mada su mnogi sveti oci vidjeli angele mnogi su ih gledali i u svetome oltaru Osjetit ćemo srcem, osjetit ćemo duhom da On je zaista brinuo nam. U mnogim situacijama koje nam se čine bez osjetit ćemo kako se izlaze odjednom pojavljuje. Bez nekog vidljivog učešća, neke vidljive sile. Nego nešto se tu promijenilo i eto vrata su otvorena, možemo da idemo dalje. A ovo sveto evanđelje nam govori i onim zadnjim stvarima, zadnjim događajima u vremenu kad će Gospod posvati svoje žeteoce, angele, da odvoje žito pšenicu od kukolja. Treba znati, braćo i sese, a to je mnogo važno da znamo, jer danas kukolj i te kako raste. Kukol je grdan, ružan, rugoban, pa se brzo i primijeti. Tako i danas sve ove pojave, sve ovo što se čini važnim, snažnim, to je, braćo i sredstvo, kukol u rastu. I neće još dugo trajati, i ima da poraste i doći će i žetva, braćo i sredstvo. Pšenica takođe raste, pobožni narod tiho raste. Kukolj ima ga mnogo danas, mnogo je džavo sjemena posijao, ali to ne smije da zbuni one koji su u crkvi Božoj posađeni rukom gospodnjom i koji su djeca oca Nebeskog. To uopšte ne treba da izbunjuje, ne treba da ih plaši. Ne treba da ih smućuje. Zašto? Zato što je pitanje trenutka, braću za zaista pitanje trenutka. Mnogo važno zato što je snažan medijski pritisak. Pa evo ovih dana do te mjere da se opet obnavlja ta hajka na crku, opet prijetnje, pa opet na ovaj i onaj način. E, treba praoslovani hrišćani da znaju da što se tiče angelskih vojinstava, pazite, ne, jednom projavila se velika angelska sila, znači, u nekoliko trenutaka potpuno se mijenjala situacija, jedan zamah svetoga arhangela Mihajila i njegove serafimske sablje brzo mijenja, braći se sve, situaciju. I to korijenito mijenja, Ta sablja i dan danas vatrena i dan danas se nalazi u rucije Hangele Mihajla, a za njega znamo da je zaštitnik pravoslavne vjere. I da, nekad on hoće, nego kad njegov vladika, a naš gospod Isus Hristos blagoslovi, onda pokreće desnicu i urušava protivnike vjere i crkve. Pogledajte recimo ovaj sistem koji je zadnji od bogobornih koji je napadao crkvu. Bogoborni sistem koji je na ovim našim prostorima goni gonio crkvu i u svim pravoslavnim zemljama u Velikoj Rusiji. Pogledajte braćo i sestre kako se urušio. Mnogi se pitaju a mnogi se uopšte ne pitaju a trebalo bi Kako je to da se srušio takav sistem? Onako dobro je krenulo. Srušile su ga, braće i sestre, nebeske sile. Nevidljive sile. Totalno srušile do razaranja. Kamen na kamenu nije ostao. To su dejstva nebeskih sila. Nisu ljudi rušili, nego nebeske sile. Tako da što se angelskih sila tiče, one su spremne u svakom trenutku, braću ses, ali bukvalno u svakom, da pogode svakog ko se protivi crkvi Hristovi, baš svakog, pojedinačno i sve one koji udruženaju raznim asocijacijama, zajednicama i raznim savezima ovog ili onog tipa, pokušavaju da U stanu protiv crkve U svakom trenutku S tim što se o njihovim Planovima ne govori Na televizijama I u štampi To komentatori ovoga svijetu Uopšte uzimaju u obzir Mnogi uopšti ne znaju za to A oni koji znaju Mislimo na One preispodnje centre Sjedišta satanine Ili dubine satanine Odako je mnogi informacije izlaze na površinu i hipnotišu narod, oni to neće da kažu. A on dobro zna, zašto? Zato što ga je desnica gospodnja, odnosno desnica Arhangela Mihajla, obalila sa nebesa. On je taj udarac, braće i sestre, dobro zapamtio, jer ga je taj udarac svrgnuo sa nebesa. To je mnogo snažan da bio. Mnogo snažan. U tom udarcu svetog arhangela Mihajla bilo je sadržano jednomislje svih nebeskih sila koje su ostale vjerne i poslušne gospodu. On zna, ali ne želi da mi to znamo, da taj udarac može da pogodi bilo koga ko ustaje protiv crkve u bilo kom trenutku. A taj trenutak, braći i sestri, je trenutak kad Gospod blagoslovi. I kad on kaže, udari, onda udara. Kad uzimaju dušu angeli, imaju angeli koji uzimaju dušu od ljudi, kad Gospod kaže, uzmi u dušu, niko, braći i sestri, više to ne može da zaustavi. Niko, niko, niko. Kad kaže arhangelima, udarite i krenite u žetvu, Skupite kukolj i bacite u oganj, to će da se desi, braćo i svesto. Vidimo iz ove priče da bi oni htjeli i pitaju gospoda, gospode, da idemo da čupamo ovo. Znači, ovo što se čuje, ova vika i graja ustajanje na crkvi na hrišćani. Angeli pitaju da čupamo gospode, ne da prave strategiju pa kako ćemo da napadnemo sa koje strane, Bojeći se kontra napada, ne to, nego da idemo da čupamo, tu nema protivljenja, kad krenu to će tako da bude i bit će išupan. A gospod kaže, ne, pustite neka raste do žetve, da ne biste počupali sa kukoljom i pšenicu, nego do žetve, da se projavi ko je ko. Tako da ovi procesi, braći i sese, to je mnogo važno jer imamo crkveno tumačenje događaja, a ne ono što nam govore suradničkih stolova. Ovo što se sad dešava, to je put do žetve. I treba, očigledno, ne još mnogo, ali bit će još malo vremena da poraste do žetve, da onako dobro zaplodi. Vidimo kukolj kako veći zbacuje plodove mislimo na savremene procese u svijetu, već se pojavljaju podovi dojuče i preključe pupoljci kroz razna filosofska, ekonomska, socijalna, naučna i razna druga razvijanja, religiozna u onom odpalom smislu, tu su bili pupoljci. A sad već vidimo plodove u ovim sodomskim projavama grijeha sodomskog i možda još samo malo i bit vrijeme za žetvu. E u tom trenutku, braće i sestre, kad dođe vrijeme za žetvu, onda ćemo možda mi, a možda oni i posle nas, u svakom slučaju treba se spremiti i paziti da budemo u crkvi, da ostanemo u crkvi. Tada ćemo gledati kako nebesa reaguju, kako se kukolj vezuje. To neće biti rat, to je vezivanje i predavanje vječnom ognju. Neki od savremenih otaca govore da su ova povezivanja razne unije, ujedinjenja, razne asocijacije razna grupisanja zapravo svezivanje kukolja da je već na taj način počelo odvajanje još ne čupanje ali odvajanje u neku ruku je počelo tako treba biti miran treba ostati u crkvi i sa tom svješću da dolgo zadani žetve prebivati ovdje u crkvi da bismo bili braćui sve se ubrani kao pšenica gospodnja sigurno kroz stradanje to je sigurno i neminovno ali poslije tog stradanje da nas angeli nebeski onako umorne namučene Na svojim toplim angelskim rukama Daj Bože prenesu U gospodnje žitnice A ne Ne da obog nikome Da nas predaju Vječnom ognju Vječnom i neugasilom ognju Zato budimo u crkvi Vjerujemo da Jesu Jesusa Nama da brinuo Nama da nas čuvaju I potrudimo se, braće i sestre, da budemo do kraja vjerni i odani Otcu Nebeskom, kome se zajedno sa angelima u crkvi sina njegovog kvanjamo, a silu da živimo vječno i da uđemo u tajnu Carstva Nebeskog, da će nam Duh Sveti, Gospod, životvorni. Car sa nebeskog, daj Bože, svi da se udostojimo i sa angelima vječnu pjesmu da pjevamo. Amin, Bože, daj.